Fyrstu styrtaræðlarnir að podcastinu hjá Sjónlægi eru heldur betur komnir í jólaskapið og þeir bjóðan og öllum fría forskóðun sem jólagjöf. Þannig að ef þú bókar forskóðun fyrir 24. desember, þá er hún þér algjörlega kostnaða lausu. Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaræðlum og öllum þeim sem eru að hlusta. Við hafa farið langt fram og væntingum. Þá vil einni minna fólk á að þátturinn er líka í vídeoformi á YouTube. FIFA dout, ertu í hérna, það er karjur doutinu? Nei, það eru últ með tími, sem ULTIM. er svona, þú veist, að þú þetta byggjur með höfumallið í byrjun, svo byggjur allt upp, og sko, ég var ekkert eitthvað sérstökur, en svo bara fekk ég, maður fegur svona pakka, maður getur fengið svona, hverju mánudu okkur 50 fær og hverju fiptið þegar maður er ekkert að pakka og ég fekk bara úr venjulega mánudagspakkanum sem er ekkert góður, Það Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Sals milljóna, það sæls fyrir eitthvað milljóna eitthvað. Það fyrir mánudars pakki, það er það gefinnst þá... Já, það er svona, kallaði svona rewards, svona fyrir ema svilar og eitthvað. Og já, ég fekk bara Ronaldo sem er eitthvað einna milljón. Hvernig fyrir það hann? Nú nú síðast? Nei, ég fækkaði fyrir svona mánuði og þú veist, ég, því er og gleði. Ég öskraði allir strákurinn og gett p Jú, nei, ég fekk hann og ég gætt selgt hann. Ég gætt selgt hann og ég selgt hann fyrir einhverja milljón og þrjúhundru, þústund, sem er bara rosalega mikið, þú veist, svona, þú veist, já, það er bara gett neki. Og ég gætt bara kauft mér ein lið og það var gett gaman. Og... Þú, hvað, hinna, þessi mánudars pakkar, eða þá... Æ, þetta Kæmur... er svona, þú getur, fengið svona... Að, svona, að þau spilar mm -hmm. mikið þau getur að fengja svona pakkaðan eða þau getur að peningin það svona 20.000 eða þakka mm -hmm. e, en ég valdi að og ég fekk með og... er þetta, e, þú voru aldrei að spila manager að það núku? nei, en það er svipa karriér ég er meira gaman að svona manager heldur en já heldur en, hérna, heldur en heldur já, hérna. já og svo var ég meira hún og ég byrjaði að gera enslið bara þú veist, og kufti með sala manni allir svona okra, klikka að gæja mm -hmm. rastfórt og okra og bara, en, en svo byrjaði að breyti það ég breyti um, frans, franskvöldina og þá voru ég með fullt að góðum gæjum og okra en svo vildi ég bara, þú veist en já, og hún svo bara fekk ég fyrir svona þremvikum fekk ég bara gæði neymar og þú veist, það er bara rosalega sko. mm -hmm. það er bara, ég með svona eins og packlökk er að kalla að mestum eru glæði að vinna minnum fyrir þetta neitt. Packlökk er það mér að heppinum pakka? Já, <laughs> en og ég pakkaði neymar ég, það var alveg laug að tek ah. og, og það var eitthvað amma, vist, mamma hinn var sofandi og ég öskra þess mikið hún vaknaði upp og ég var eitthvað, sagði fyrir gjöðin en ég fekk með neymar og ég gat undra ekki salta hann, svo hann er í liðinu minni núna og hann er eitthvað bara bestilegmaður sem hann Ah, þar keytir þig allt. Það þú ert kominn hérna í þáttinn til að drulla við Liverpool, er ekki? Það er rómuleig. Þær er rómuleig. Nei. Það er góður núna hérna, þetta er rómuleig klúbbur. Er bestur. Þúst. Akkur berrið að halda við sko, þúst, þú þú þú, þú elst með Liverpool? Nei. Ég Selvum, ég bollum. ég ætla ég ætla að segja þetta núna. <laughs> uh, að ég hjált aldrei með Liverpool. í fakei til að vera góður við þig Vasto en... halda með þem í feiki til að ræða góðu um mig? Já, því hæfðu einnig á hófótbólta. Suðust ég, hafði Svo, þú veist, ég hef bara hjálta með leigublót af því ekki. En akkur, akkur, ekki. en akkúrat að halda með United núna þá. Úti því ég hef áhuga á fótbolti, ég hjálta með United. Keltst alltaf með United? Já. Úti að mamma þín var að mengaðir? Nei, bara líkalla all vinir mínir og að bara falleitt merki, falleitt Fast... nei, nei, og bara góðir klubbar. Falllegt merki, fallleikmenn. Fall ég ætla miki með Manchester United. Sko, er mér skrýti en þetta var svona 2016, hann var allt með vinir minn og horfa svona best skills og þetta var svona, svona leikmenn sem voru að tekniski sem ég þekkt að geta og þar var Messi, Ronaldo og svo var Hazard í Chelsea og svo var Paul Pogba sem var í Juventus, ég var búin að heyri um en hann var rosalegur og svo var ég byrjaður að fyrir með hann og megjónur, svo komum bara til Man United svo ég var bara svona, ég elska Pogba svo ég held með Man United, And, svo var líka Slatan komin í manni nætti það, 2016-2017 og ég var bara ég... svona allir þetta ekki slataners og ég byrja alltaf með. Ég verði endur að gefa það að slatan er flóttur. Já, Pogba var líka alveg mjög rosalega búð. Hvað vildirðu Pogba núna? Hann er bara að skora ekki að þvátt markum það er, nátti, vestum. Vestum? Vestum? Vestum? Nei, vestum. Já, hann var þetta vestum. Bruno, besti gæði heiminum. Það er því ekki það er að segja hann svona penmerchant, skora bara vítum, hann er búin að, þau salið er búin að skora meiri vít en hann Penmerchant, hvað er það? Æja, það er svona þetta, semstu tíma blei, tók hann svo mikið vítum og það var allir að kalla hann bara, hann var bara eitthvað hann út að, eð, þú veist, ef varði... að, ég er ósamála því Já, hann er ekki allt góður. Annar... En þú gafst mér, þú voru nú að ræðið til bílumann, þú gafst mér það að þú varð allavega með virðingu fyrir líf. Já, ég veit alveg að eru best vanda í geðvegur, þótt að hann er meittur. Og, og þú salóman, við vitum allt að þeir eru góðir, þú veist, fyrir minnjó og verður eitthið. Ég ætla að segja að vinur minn sem allt er mjög minna lögból, halda hann sé bara ekki guð. Hver er þeir min Þú veist Já Nei já. Nei Hann er Ok, hann er, hann er ekki alveg búin að þeirra búin besta Hann er samtalið góð hann, hann er nú En hann spela með lifu En þú veist Hann er bara ekki eins góður Alla sér en, en þú hérna Manst það þeir Þú manst þeirri ég geri Bíumundina Já Það varstum að hofa bóta Þá fór ég líka á frumsynninguna Já, þetta er gaman Jú, þetta er gaman En þú veist þá varði meira með á, á Íslandi Ó þróu öflugasta ári fyrir Ísland. Hverri voru hverir hver voru er er uppboð að sleymanna í íslenskaliðin landsliðina? Skilvi er svo basicu, allir elska, þú sést bara gylvi langfræsturinn, Það var illa. Uh, uh uh það var Kolbeinn og líka Skúluna Ari, Ari Ari, Ari. Frér. Ari frér, mm -hmm. Hann Ég elska hann nota. Ég lasin sér bók og hann var svo miki nammi fíkil. Nú. Já, ég er ekki grim. <laughs> ég held Það var það ja, og ég ja, mjóstan líka bara, svo geitt kúl. Cool. Suna geitt góður left back. Left back með flóttan leftara mann er. Já. Þú vottar en þú vottlaðir að hvernig nú kominn er aðeins að spyrja mig líka, ekki? Já, ég ætla að bara segja hva var skemmtlægasta viðtalið eitt? Hvað skemmtlægasta viðtalið? Já. Pff. Þeir var að varði salt gaman að tala við ERP. Þú hæf gaman að því líka. Já. gaman að tala við ERP, það var gaman að tala við Kára. Það er svo mörg skemmtileir sko, salt ervita veljá. Sko. Já. Líka HMS, gauti. HMS gauti af blóðir. Þú hefur nú ja, ég, ég sagði honum frá því að hann koma að þú hefði verið salt fan til þú varst Ingri. Já, á 2016 eða eitthvað þá bara elskaði hann. Ég fórum svo tónleikum með honum, fekk mynd með Já, Já, ég ég man þig eftir svo 16 og var ég, ég held ég var ekki hætt kúl með það, það er það svona silver skotta, sem er bara að gekk löginn, you know, þú ég held ég var algjögangstir Því <laughs> að <laughs> hér leðir ég ekki að það Helst að vera ef því gaut ekki að get enna, A, hann er flottur En hann að Smaður hefna... Smaður en... Hvað þeirra? Maður, ekki strákur en okkur okay. Jú, en strákur maður ja. er, er ég ekki strákur? Er ég bara gamall maður? Er ég ekki strákur? Nei, nú erum svona st. ja. ekki er strákur Er ég ekki strákur? Nei <laughs> Hvernig hættum maður er strákur? S átjón Átjón, ok Nei, veistu, ef maður er sexton og maður er ekki bett strákur Svo ok, húlingur Það er góð skilgrinning Það er þetta er, það er þetta er En hvað eru uppá Mér um, er svo skellt að ljósta og, og gauta Já Já, emsi gauti Já, það var það Er það strá, en hvað, ég spurðið líka hvað hérna, Hvað Viniðinir og krakkanir í skólanuðinu Möndu helst vilja fá að vita, ekki Hnyttust mér og flóniði það? Jú, sko því, það er ein vinkona minn Sem bara svona elska flóna Hún, þú hún bara Stelpunar eru svolítið hrifnar og lóna Já, spá En ég segi bara hér nýttu sem ég er út að hann var bara viðst, bara fræður rappari núna, viðst, íslenskur mm -hmm. rappari. og já En ef ég mæti nú velja einhvern í heiminum til að báði við þar hvernig er því að báði? Um, Óleikuna í heiminum Óleikuna rólegur Nei Norska Norski búðingurinn? Búðingurinn? Búðingurinn sem þjálfaði júnændur? Hann er betri klopp. Nei. Aðeins. Jürgen er meistari. Já, en þú veist, hann er miklu fræðari og hann var miklu betri heldur en klopp. Ég menna, þú veist, hann, hann bjóð til besklið Ronaldo, og hann bjó til Ronaldo. Hver? Óle, þú veist, Óle, en að Alex. Já, Alex, þú eru að tala um Óle? Óla Gunnarsólsker? Um Nei, ekki Óla, Alex Ferguson. Alex Ferguson. Alex ok. Ferguson. Okay. Já, okay, ég kaupi það. Alex Ferguson er flótur. Já. Já. ég ég é, ég, ég, ég, ég, ég ekki Óla, hann er ekki beint besti Nei, hann er búingur. Norsku búingur. Auð var rekin. Ha? rekin. Aður, er það? Já. Ég loksins get ég sammálað með þanna. Taka Positano. Ha? Taka Positano. Taka Positano. Já. Já, ég er endur sammálað með það. Já, þúst hann lét tottanna Champions League Final, veist, sem að geta erfitt. Á. Töpum á þetta helvítið lífupúl. Skemmt allt, þetta var fyrstu trófín þeirra. Við komum alltaf að þeir saman, lífupúl eru bara svo góðir sko. Nei. Nei. Þeir eru í fótbalta en ekki góðu klúppur. er ekki góðu klúppur? Ég bara, bara hann er ekki svona ikonik. Er hann ekki ikonik? Það er ekki ikonik en satt svona, satt svona ekki. Samt ekki, jú, Nei, <laughs> Nei. Ertu að grína? Flótastu bara í Englandi Hann er líka okkur slag í Englandi Nú, Hvað, af svona mönnum eins og þér eða? Já <laughs> Er ég frá Englandi? Nei, frá Íslandi Já, ég er talandi um svona hardcore fans Já Þú veist, þú veist Liverpool er bara ekkert svo leiðilegu klubur Já, ah, ok Ekki sammála, ekki sammála Nei, meni, þú veist, auðvitað er hann góðu klubur en bara frá svona leim En hvernig að þú, þú, varst í, þú varst í að því ég er stundum í, í podcastinu búin að vera tala um mömmuðin og ykkur þegar þú voru í Fraklandi yeah. Hvernig var að vera í korandinn í, í Fraklandi? Það var frega leðilegt Það var, ég var í sjö mánuði að bara fastur inni eða þess að ég gat færi klukkundíma og mamma var þetta að skjöfur Rítgerð, af hverju erum og hvað. Búsið. og svo voru hann eitthvað þegar lögguna komur það er eitthvað, sjá, miðna einsogur, eitthvað einsog, þess, að sjá miðan það var eins og stríði það var eins og þetta var gætt grípu hún þurft að skrifa svona miða sem mm hann -hmm. gætt lengi Áður til að fara voru. út og þess, það var bara klukkundum á dag og svo það að lögguna komur voru alltaf svona, hvað er miðin og þess, til að spyrja hvað hann var og það var hann var hvað bara eitthvað svo grípu mm -hmm. sem að voru alltaf að hestum löppu, eitthvað, hvað er miðin Get creepy. Lendið þú ennig að vera að spyrja, Já, oft. En skemmtlast við kórentinn var þegar þú kom surprise. Ekki? Það var skemmtlöft. Það var gaman. Fyrst að var, við vorum að labba á staðinn, þú veist, á kaffi. Já. Það var þetta ekki kórentinn. Svo breððurum mér. Já. Og... Og... Þú, þú trúður ekki að ég verið mættur? Já. Og hafa sko ein vingur ömmur mínar var ég að ne hún var hún var bara hún sagði ja er ekki hena Sölvi að koma heimsök na ég var að gaa haa ég var að tala um son men nota sonanna heitir Sölvi mm -hmm. svo ég ég held, ég var að svo ég var sná ah okay hjálta var ekki Sölvi við fórum aðeins yfir þetta hena að, að fólk þetta var nátt í mars að fólk var að fríka út fullt af fólki var fríka út út af covid maður Já það var eitt skerist moðment að ég Ódorka, var þú varst að segja með Ódorka. Mamma kemur Ódorka. Ég heldu sé ekki bara bestu fyrir til Íslands. Það er langt bestu er eitthvað. Já bara núna Ódorka. Far ég í bara allt einu bara allt í einu bara fara ég bara bara nei, við erum ekki að fara, þú sést. Ég leiðan á ógættla vel það, Ég nændi ekki að fara strax. Man, veist, mann mann neble eftir yfir einmitt. Ég, ég hugsaði svolti þarna þegar ég var úti þetta stress. Þetta er nógu skríti stress fyrir okkur fullarna fólki en það var engin engin að tala alveg, alveg nógu miki við ykkur sko. För utan þig. För utan mig, ég talaði salt við. Já. En hérna ja, dagarnir þarna ég var út í þá hérna manst eftir þessu, þá var allt í hinu hérna, ég ætla að vera í svolti langan tíma hjá ykkur. Mhm. Og svoltið erum við bara að fara morguninn að fara hina þinna eitthva og bara mm. vera að loka öllu og sókum loktan. Yes. Korantín. Mördum, þá, þú hringdir í, í meðinu þegar á korantínu var búið að vera svolítið um og þú saður að vera eini helbriði maðurinn á heimilinu. Var ég varða líka, amma mín og var alltaf, alltaf að fyrir hjálpaði fyrir ekki neitt og hún var ekki að leiði alveg ömmu, hún skellast það með heiminu og hún var svolítið svona alltaf að drekka bjóru og það, og vissi ekki neitt og mamma var í vinni og hún tók sem þetta um reyðiskast og erp <laughs> Já, hún tók reyðiskast Erspur, ésspur litlu brómin, þú veit da ekki örugglega, en hann var kept skrítið inn, bara hann var alltaf að vera og hágráutandi og þú var alltaf saklaus. Nei, ég bara segja, ég var eini sem á rétt að gera eitthvað. Mhm. Þú hielst allvægna smá viti í gegnum þetta. Yes. Ekki? Yep. Hvernig er ekki? Japp. En hvern er hvern er hérna því nú var alveg svolti einhverar reglur á Íslandi. Var varð hérna hvernig munur að vera úti í Íslandi í covid. Það er um að tala um mun þá er bara það er varla reglur á Íslandi. Vist þú veist, það? Og með frakktandi. Þúlust er eina þennan það er mamma og ég er með, maður var með grímu í mm -hmm. Og þúst það er níu hætti að vera með grímu í skólanum var rosalega berrandi. Hafi leika skemmtig afmæli mitt. Ég ætla að halda geðveitt afmæli og bjóða velda vinum mínum. Þess bara vorum ætluðum að ég gista 17 heimi hjá mér og það var bara að það rosalega. Kemur ekki covid? ja skemmir allt og hvað stæ og hvað var náttlæga að gera neitt nei hvað er hérna eitt af því sem lokaði sig á þeirra ákkom mannstu þeirra vorum ákveðir að gera þetta vitar ja var svona, mánuðum, ekki frekar svona 3 mánuðum jóu þrið er nú byrjaði við bókahestu búna bekið langtengi ertu búna bekið langtengi þarst ja við við startað er búna ja ég veita þarst ekki allunnust og hvað langar þig langar þig ekki hérna þú hérna, varst eh þarna Já ég ætla að spyrja hérna hvað var stirsta viðtali sem við teki? Stirsta viðtali sem ég er búinn að taka var Katrín í forstjórarsráði. Af því að forstjórarsráði er mjög mikið að gera að að yfirlættir að forstjórarsráði að skipuleggja viðtali þá getur honum bara verið eitt klukkutíma. Þá þyr hann að náttla komast á staðinn og fara þanna havar heldur í 40 mínútur eða svæði. Sem er samt talar langt. langt með hína. Með hína stirst. En já, ég ætlaði líka að spyrja að, hvað var svona hvað var svona mér svona finnast að viðtalið finna, sem að teki því því bara í kasti Þindni það var mjög gaman að tala við erb mikið, og svo ólega stef líka og svo líka hérna, hérna leðilegt því að akkurat núna þegar við erum að tala ég tók viðtalið í Jóninu BN og ég lóði mjög mikið og hún var að deyja Dópar núna sko, þannig að, að, að dópar í gær sko þannig að það var mjög skemmtilegt viðtal Bíttu, hvað Jón kyrr átti Jónina B Jónina B, en kona sem ég skrifa æfins og unna og við tókum viðtal Bíttu, hún, hún er ekki kona Gummaben Nei, nein, nein. nei, nei Það tók ekki líka viðtal og Gummaben Já, það og var gett andræðal þannig að vera að horfa við hitt með Ísland að móti Austuríki á leiknum Mm -hmm. það ah, En na þá var þá sko þá var ég að klikka svo gert þá en það var þegar við komum á leikinn og var bara heldu ég ætla að vera drepinn eða eitthvað. Verður voru bara með byssu bara. Ticket. Komu bara þúst og það havar verður sem kom bara og sná var með byssu og geta bara blessar. Og og það ég og ég ég fór á leikinn og ég var með ég var með Ava Og með mö og við fórum áan og það var eitthvað ef þið er gerðið jæftabla, það myndi við verða mikla erfður í lífum, það myndi við verða á móti Belgi, sem er mikið erfður ja, í England, þú ja, ja. ja. og en að þið er unnu, það myndi við verða á móti Englandi mm -hmm. og þetta var ekki að þetta var, var, var eitt núl fyrir þeim og allir voru brjálar, bara gett gaman á leiknum, og þetta var að staðu frans, sem mm -hmm. er stæsti völlur í fræklandu, bara al fransku völlurinn og, ney, ég held að það eru að staðu frans Já, Lúdur, okay. jú, jú, ég fó bara státu frans og ég fó bara tvo leikis og ah, í Paris. Svo já, þá var státu frans og, og þetta var bara að klikka og ég var mjög ofalegur stúkunni og ég horfði og svo loka mergi, ég man ekkert eftir því. en ég man bara eftir því að þetta voru allega fagn og svo man ég eitt móment að ég hitti Eskuvin minn, en að þetta dagur, hann var á leiknum Og ég hitti hann, þúlust það var svona, það var allir farnir og við vorum ekki að en þá stúkun ekki vita jákræ. Og það var bara svona þúsund þú manns bara um alla völlun sem er bara svona vallaleikurir. Mhm. Mm og ég, ég labbaði bara að stúkunni til vin míns. Svo ég gæti skríti. Og þetta er bara þetta er bara risastórt völlur. Ja. og þú og, og... Gummi var náttúrulega, gummi bein náttúrulega trilltist þegar að Já, <gæð> <gæð> það var þess að fyndi og en að það komur það var eitthvað sjó, ekki tjömi kjömmun, að tjömi fallon það var eitthvað svona í Amerika, eitthvað svona sjó að gæðin var eitthvað smól eitthvað Hæli, ætla, nation Iceland Ég ætla finna það, býtu ég er að á Youtube, er ekki Crazy Commentator frum Æsland? Já Crazy Commentator Æsland Craciest commentator of all time. það er ekki mestra sko. Það kemur þú mun mestra. Og hérna Sástu hófst að tala um eitthvað hérna um hvað séri Jimmy Kimmel eða eitthvað sem að hafa verið Nei, hann var hann er þetta Já, þetta er það sjá. Stephen Colbert. Já, Stephen þar sem hann heitir. Ehm, karinn hefur mikið views á þessu videoi. 878.000. Já. já. Og hann var bara að tala um þetta og hann er heimssfrægur. So ja, hætte klikka. Það er alveg verið, um það var líka heimsfræður eftir það Já, hann er um, alveg bara heimsfræður já, alveg. Alveg. Ég, ég, ég sá eins og það var hann og aðri lís er að segja það og ég man að aðri lísinn að á hann bara svona, hvað fóðu þetta? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> og, og já, en já, það var gæstindi Flóttur kallinn Flóttur kallinn, hérna ég er náðu YouTube Þú gammt betur á YouTube en ég? Já, YouTube er svolítið svona, já, YouTube er alveg búinu að vera svolítið lengi frætt en TikTok er að hans fræði vera núna. Já, ég er ekki enn, ég er eitthvað lillegur á TikTok. Ég, er sem... ég, TikTok er bara svona, þú ert bara, bara ert með, þú bara, eins og mér er mikið fótboltuvidjóum og bara svona, þú veist, og þú þá getur bara skóra leiður hjá For You page-inu heitir það, og mm. skóra niður sé bara svona stuttvidjó finnstir fyrir finnst að deitt var skemmtliraur á youtube eða? Já, helst það verður svolti leiðinlegt tega byrja að vera bara að koma svona svona, svona sem er sem eru bara að gera svona random video með bara svona þúst 2 likes eða eitthvað. Ef þú skoðar meira svona þetta er bara svona ekkit annað en bara eins og líka þar er bara Challenge Million sem er eitthvað 100 milljón followers núna þe TikTok mm -hmm. að þarna fan page að það okay. svona, bara svo mesta sem að öflugla world record sem hafi mikið likes er öflugla 70 likes eiga mm -hmm. eru bara alltaf if you love her don charlie demelio <laughs> <laughs> ja bara svo bara svo öllu er sama ja en ja það er þar er erna pirandi TikTok mér TikTok byrja, byrjaði fyrst bara sem eitthvað svona líða dansa mannst eigi ja ha ekkert musical Ég man, musicali, það hét það fyrst Hét TikTok það fyrst? Já, og okay. það var sko, maður var bara svona Gerið eitthvað svona sound og maður byrjaði bara svona Og svo þetta maður já. Og ég mana Tveir vinur mínir sem voru Þetta var í fjórðubæk mm -hmm. Þá voru þeir gett miki að gera þetta Og ég kundi ekki þetta á þetta Og svo, svo var allar að tala um þetta TikTok og ég var svona hvað hvað var Og hvað TikTok er ekki? Og það var það, já Þá byrjaði þá byrjaði þessi leiðerlegu dansmennd bend mannstu geta þessi di, dit dit di, di, di, di, di, di. <fólka> dansa Já nei, það er bara svona visti. ég er ekki búinn að vera á TikTok síðan er TikTok orðið eitthvað svona núna bara það Hvaf... það er ekkit, það er alls ekki neitt dans það er bara svona For you page nema nationala ka football video, FIFA video eða eða svo bara gætt finndin video bara svo out of nowhere. For you page er þá það pages sem þú ert að velja út frá síðunni þína með. Ég ert ekki velji, það bara svo þú ég horfi mikið á fótbolti þá kemur meiri fótbolti video. Meira því. Vistu hvað það er? Algorithm. Algorithm. Algoritmanir. Algoritmanir sem stjórna lífinu okkar. <laughs> stjórna lífinu okkar. <laughs> Smá. Sólta <Faltu dramatiski laughs> ja, En alveg, <laughs> er er dramatískur. Þú segir þetta, ja. Er bara svona yfir höfis. Nei, þú er einn kennarinn minn Austur og er uh, na náttur fyrir kennarinn minn. Hann skettlur, er þetta gætt skellur, örugglega bara eftir skellur kennarinnum. Hann er Otto. Hann bara hann byrjar að vera svona dramatískur. Hann segir að bara símin. Þú ert ekki stjórn á honum, hann stjórnar þér. Það er svona rétt og hjá honum. Það, það er rétt, en hann er alltaf að tala um að, En hérna þetta er samt smá rétt. Þú stakkrar að rétt. Já, ég veit alveg að það er rétt. En þú vissu það bara byrjaði að vera svo pirrandi hversu tala mikið um. Já, ég skil ég Þú varst einu sinni manst þú sagðir einu sinni hérna hvað heitastu töur Fortnite? Það þú talað um að stjórna eitthvað svo þetta er svo 17 þetta á ána snæmma 2018. Ha var ha var sagt svo það það er alltaf mamma mun alltaf tala svo illu um það en ég ætla bara að segja að ég haf, það er svo góð móment sem ég hafði með vinum mínum í honum. Það er svona ja þúst það bara ég, ég myndi borga svo mikið til að sjá bara bestu mómentin aftur ska. Hvernig sjáði ég er ekkert inn í þissu ég þekkti ekki ég sjá hvað hetur sjá... en ef það var hægt. Okay. Þá var ég þá varu bara svo fændir. En sjá hva mómentin í leiknum Mómentin í leiknum og bara við í partíunni saman bara tala saman og hlátur og Já Þá er Þegar ég skættletti árið skól ég var alltaf svo lélegur í Fortnite og ég var svona orði svona meme ska mena ég var svona lélægasti gægin og allir hinir voru prófaðir og þetta var svona við vorum í svona ekki leik yfir stað móti álfrum gænum voru bara allir saman virnir mm -hmm. og gátu verið bara svona að gera hvað sem við vildum og hann var alltaf svona tveir vinir okkar sem voru langbestir voru alltafarna drepa meg en allir hinir voru að, að vernda meg okay. og ég var svona kóngrinn sem langglælastur og, og og og svo varðu bara svona evado dó, þá dóu allir hinir sti, í Fortnite ekki okay. <laughs> og þá var keyt skeleton bara svona og og svo var alltafarna að tala um svona OG sem þú sé eins og ég byrjaði 2017 Mhm mm svo 2017 mm -hmm. og þáur byrja Fortnite þú sná svo sem eins so, og litlu bróðir minn byrjaði þú eða eitthva. Og hann er ekki OG, ég sko þetta. Hvað er OG? Original OG gangster. OG er sná nei, það er ekki, ekki gang er ekki er sná sná sem spilaar sná og sná sná snemma, ég fyrsti gæjan sem spilaði Já, þú hvað OG stendur fyrir. Original gangster. Af því þú ert fyrstur. ja en við notum ekki sem gangster, þúst, við notum sem original rétt sná, þúst, það er OG inn í íslensku rappi? Erfur. Já. Rétt. Erfur Er, er ránaðið með að heyra þetta. Bent. Já, hann var svolítið með hann. Já. Þeir ég... sem er fyrstir. Já. Og núna er þú veist smör. Já. Hauinn. En þessi gauti var svona 2016. Já, koma hann sem mitt. Og nú svo líka... Aron Khan er alltaf á lágjötur. Já, er flottur. Flottur maður. En ég minnist það þú sagðir um mér Fortnite og sagðir eitthvað til mér með nei ég get þetta ekki lengur ég er oruðin aðykkt. Nei ég ég, ég reitu ekki miki Fortnite en FIFA ég tekur svo miki reiðuská í gær nei ég get aldrei hinn <laughs> þá tók ég fyrstrunginn minn í þá það sko, okay, ég ætla bara að útskerra peinum mitt ég var að vinna ég var ég var að keppna mot um sem voru bara svo lelar ég ég var að massa sá það ég er ekki að segja út ég, ég var tafsárr var bara og, og ég, en ég byrjaði að vera svona ég um svo leit internet út það, það var ekki að allu verið á sama neti. Mhm. So ég bara ég bara sá ekki hvað var að gerast. Það var leikmenn voru hingað og svo bara birtist safn og það, mm. og það var bara skriti og gægin skoraði bara mörk. Nei, nei nei og svo var komið jafntefli. Það kom jafn ég náði og af því það hætti. Ég náði að komast upp í 4-4 og það var vinna með 4-0. Skorar en ekki og snítið, og Ég tekst Og og nekklinn í borði og kemur gat í borði. Og það berri óllast, það brjálast ég, hann var alveg bara, við erum að kaupa nýtt borð. Þetta er ekki, þetta er ekki lagið. Já, er det ég var, ég var alltaf í hérna manager þar að ég, ég er reynt að vera ennþá svolítið, í manager, mm. en líka þrey er engin og þá tókist undir svona brjálæiskost sko. Í manager. Já. Var að spila leiki þá þe priortera liðinu og ef liðið var að tapa eða eitthvað og ég var búin að spila lengi og var þreyttur í augunum og eitthvað og svona ja. skilmálar tók ég reiði En ja mér er súgxla skellett í veist, FIFA það getur það er svona gætt skellut að þær eru ekki pakka góðar þá bara þá bara er allir bara byrja að drulla í voran. En svo vinur mín ég, ég sagði kanskje á öðannig að það, ég var með næst besta pakklokið. En vinur mín pakklokið bara, bara heppin heppin pakkar ha skó bestu eða það er svo þetta bestu vinur mínum og sko bestu vinur mín endur Loki hann er búinn að pakka þust sem er virði meiri neymar og Ronaldo mönnumi eða svo snúa miki Hann er ekki bara að haldi pakka Van Dijk í gær kante og þust Arnold því, Trent Arnold því, okay. og, já, hann, og, og bara þegar hann pakkaði Maradona all var Perra er úti hann var ekki venjulegt og elektra fram martonna. Já, þú getur fengið Pele og þú icons og þeir kosta hræðilega miki sko. Mhm. Mm það er það er a minsta er er heldur 200.000 sem er óskilega er að fá. Okay. Og færð ég ódærast er Insaki. Ska ég skaka ger. Já. já hann hann hann er utan legendu og svo hann bara svo lelegur, hann er svo hægur og hann. Já, er hægur í leiknum? Hann er svo hægur í leiknum, svo eins og Hurricane. Mhm. Mm engin notan út af því hann er ógnilega hágur. Nei. Ja. Hann er góður í skotum en þú getur ekki verið meira snúhægan. Suð svo snæ eins og í FIFA. Það er súna gæir, og Ferdinand Mendy snigi Real Madrid. Hann er bara bara í FIFA. Hann er, svo hann er flúður og og hann er, hann er bara snæ aldar góður í alfur ennus er hann og hann er í FIFA. En og Marteinna. Marteinna par bara just. You know, hann er alltaf góður og hann, en hann var, gekk Er hann geggjaður í leiknum eða? Ja. Já þetta, þetta Marteinna. Já, já. svo pele, En ég ætla að segja svona eins og veistu eitthvað Benjaterur? Frá Leibúl? Alla! Eitthvað <laughs> <laughs> Benjaterur? Alla að köta, bara ekki að hafa <laughs> þetta, Klipa. ég bara að segja um það eins og gæði sem heitir Benjaterur sem er í Mónaco, hann er geta eitthvað sérstökur er hann er alveg góður í alveg raunum hann er bara, bara bíst í leiknum að bara allir nóta þessi eitthvað fyrir 20 hann er bara Þetta er bæsti gáurn með leiknum skóla. Ben Yedder. Ben Yedder, vísa Ben Yedder. Ja, nei, hann spilar í Frankfurt, nei. Hann spilar í Mónaco. Mónaco. Franskur stráker. Já. Hann bara ja, hann berre gerir. Ka einna Ertu ekki að fara na að lengra að vinna við? Þeru er dórn eldri. Ehm, um, lengi að miki vera leikstjóri. Og, þú séð eða líustu hann alls smá endursýning svona myndum. Já. Og þú væst öregla, þú séð ég var bara að byrja að tala svolt miki En ja, ég veit ekki alveg núna, þust. Akkuri leikstjórinn eða ekki leikari? út af því mjög skipt gamann leikabent, messa bara svo. Þá ertu enn dalti leikrænn. Já, en Já, en ég er að gera það fyrir fram fólk, væski ég meina. Eða nú ævir þí það bara? Já, en ég magna lagi. Magna lagi? Nei. Okay. En leikstjórinn, hvað það er svona bara, þú viss hva hvað finnst eins bara mína útgáfur og Þar vandamálið er að ef ég ef ég myndu taka eina okkar stóra verk eða ég veit ekki Star Wars eða eitthvað mm -hmm. myndu ég gera líla mynd þá varu þá þúlust mynd ég fór svo mikið heit message og hann, ég, eins og en na ég sagði vetum daginn af að var sem lek ég Star Wars eitt sem mm -hmm. er svona hann var bara svona barnalegur karakter í George R. Pinks Okay hann var svona, bara svona hann leikar hann ætla að drepa sig sjálfan og það fekk fjöks. sem ekki heit með sér frá grúna 40 ára, góð með köllmönum og það já, og það var að batna með ég tók reyndar eftir einu þegar ég byrjaði að setja vídóur sem þáttu minn á TikTok mm -hmm. það er rosa, fólk er rosa harta á TikTok, hefur tekið þér í? það, þú veist, er það að ég tjekka á, hérna, vídó að, hérna, daginn, þú veist að enn aðorka havar geitnig að er svona supportiga selvi meistarinn og eka ja svo var líka bara verið að drulla yfir það sem ég var að taka viðtali við eka bara ja fólk er svona hart á TikTokar svona heit já. meira heitan en hinum meðlunum sko ja hann lust enn er svona eins og movie star svona eins svo, og ja það er nú það alltaf fá miklu meira út just en ja bara gust líka þú stað var þú kemur thróns Mhm mm þú hefur verið að kemur þeir er af því að horfa á nánar hluta því sko. Nei, ég Þú mannst Tomás Tagio Ave, ég hegað að matar að það sama. Ó, ég skammas mér fyrir það. Sko, hann svo? var svona prins og svona úlingur. Hann var bara vesti karakter og var bara svona ógnæslur. Mhm. Mm hann tók ég manna senu sem var óskila ótt að, slag, að horfa. Á. Hann sko, var líst í gamla tíma og og frendan skáunum tvær hórur til að skemta sinn með. Ó. og hann staðinn frá öðru að gera hluti með. Tekur hann ekki krossboga? Byrja bara að leika sér að þeim, byrja bara að lemja hér og eitthvað. þetta er bara ógærslegt. En já, leikarinn fekk sem hate messages og hann, hann var eitthvað vídjó með honum. Hann var eitthvað að hýta ykkur krakka og verið krakki sem hann var að sjá hana, og hann var að öskraði, þetta rætti við hann. <lýrjum> <lýrjum> já, lúru? Já, ég held að sko. Já. Það var ekki svona skrítið eða húst leikar og fólk heldur þú sért svo sem hún varst í myndinni? Nei, þú þú veist, þegar ég var að Fa langt að ég mér bara svona lemjan. Já. Það var ekki venjulega að ég langt að lemjan. Aha. Já. Kvað myndiru vilja ég var í leiks eru. Kvað vilja leikstíra e, bíómyndum eða svona sjónvarseríum? Bíómyndir eru ekki að miklu frægar mikla frægari, sko. Þú er að dali mæking allum einn. Serið <laughs> <laughs> er ég, svo. Það séðu? Já, bíómyndir eru miklu frægarar en seríur, þetta er svona já, Game of Thrones. Já, og Breaking Bad og svona fleiri. Jó, Hvað er bestu bífandrar, marfælega? Já, marfælega var alveg góð, sko myndir, viðst. en svo, ég ætlaði að var að segja, ég glemt alltaf að segja við, hann, ég var maður sko tala um að svona, leikar, hvað fá mikið, mm -hmm. neða svona pening, mm -hmm. og svona svo gæmst leikur aðrumenn, mann ekki alveg hvað neitt er, já. Robert Downey? Já, já, já. Junior? Hann, þú trúðum mér ekki, en hann, ég googlaði það, hann fekk, fyrir eina mynd fekk hann 75 miljón, dollarra. Já. Búðum við þurfum að Google, við þurfum að Googleta núna. Ég og ég hann þér... er búinn að fá fyrir marga myndir ég, fyrir ég trúi ekki en það sko. Já. Og það, þú heldur að það sé svo lítið og svona. Nei nei, ég veit alva mikið, ég þyr ekki bergi verið svona mikið. S Robert Downey Jr. hvað salary? Bara laun? Nei, þúst. Þúst how much did he get for? Já, bittu. Robert Downey Jr. net worth. Já. Netverðið er eitthvað? Netverðið 300 milljón dollarar. Nei, það getur ekki verið. Ekki. Nei, nei, nei, nei, það, veist, en sjáðu hvað hann er búinn að fá mikið Já, fyrir, ég, eina fyrir eina mynd. Þyr eina mynd. Er bara Googleðu iPhone 3. iPhone 3. No, uh, oh with oh. it. Nei, er leiðilega núna. Tíminn Tími mín. Kort að því að vera með iPhone eða, eða Samsung. iPhone? Okay. iPhone ég er nú bara langt best. Þú ert nú búinn að fara aftur efón, er það? Já. Það er bara best. How much did Robert Downey Jr. make for Iron Man 3? For Iron Man 3? Mm? Du, skoðum það. How much does R.D.G. Uh, 29 miljónir fyrir Avengers, Já. 22 fyrir Iron Man, 25 fyrir Avengers Age of Ultron. Mhm. Eh, þetta nú er. Dæ dæ. Kaftinn Ameríka, þú er valið er þetta eitthvað er erfitt nú er, er. er. Ég verð ma að. Þú bittu hér. Hvað segiru? My my að finna þetta. Þú segir hen hafði fengið 75 milljón dollara? Nei, okay. Sko, ég sá á versiu, er 20 uh, highest paid actors for one film. Okay. Númer 1 er Tom Cruise okay. fyrir Metropolis um, Possible, veit ekki hvað, en númer 3 var Robert Downey Jr. minn nema. Er þetta Tom? Og hann varði alveg 3 sinnum með auga. Tom Cruise þó að brjálæskasti gærs og svá. Ha, hvernig? Sínað er að? Nei, lafína hérna. Út og hverju? Hann var eitthvað trylltur út af því að starfsfólki hans fór ekki eftir kóvidreglúnum. Ha? Bittu? það. Allt ber fornson. Ha. Það já, já, bara eitthvað enn. Birta hljóðúttopu þar sem Tom Cruise sturlaðist, þá tökur það. þann. Hann er að tala um startið. Hvað er hvað er? Akkur akkur er hann var svo berra orðdag. Þeir voru að brjóta einhverar svona Covid reglur. Já, svona. En, er, en ég skil ekki akkur var hann svo pirraður var hann að segja hann er að vinna svo mikið eða Jú, e, út af því sem sagt að að þau að ní byrja leiða aftur að taka upp myndir. Hæ? svo fólk sé ekki að smita sig Covid eða eitthvað svona, og þá þyr allir að passa sig rosa mikið að vera með grímur og spritt og gera Hæ? allt rétt. því annars bara þetta stopp þetta skilurðu. Og sem gleymdi og var eitthvað að brjóta reglunar og þá bara trillist Tom Cruise af því að var hann trilltur yfir því að þá myndu, myndu ykkur skilja hægt að taka upp myndina en sko. ég, svona... ég er þetta alveg svá skil sko. ekki að... ég meina þú veist mér er svo pyrrandi að veist, ég er búin að býja eftir eitthvað myndum eins og ég get tekið dæmið Black Widow mm -hmm. hún er áksa að koma með mynd hún í 2020 er hún svo... komið núna? Nei, nei, nei, og svo var hún frest í november 2020, svo hún frestu aftur til 2021 mæ, mæ, april, eitthvað hann, og ef hún frestast aftur það var ég ekki glaður, sko. Nei, mitt, er þetta er, búin að skoða hvað hva er í bíó núna, það er að glata að myndi, sko. Yirk mun hafa rétt því er ekki að í svo langan tíma. Nei. Það var ein mynd sem var alveg áókætt, Tenet. Tenet, ja, einmitt. En ég bara skildi ekki neitt í því, það var svo eitthvað flókin. Fórst á hana? Já, ég fór á hana með mömmu og hún var alveg geðvikan og svo skildi. Já, ja, varrelt flókin. Flókin, en, en hún er eina stóra myndin sem ég þarf að í. Já. Yeah. Í hérna. Já, við byrjum að tala um bíómyndir af því að ég er <laughs> Þú ert samanlegt meistari maður. Yeah. að þessuna sem ég fái viðtala af því að Þú er líka bara meistarið, en þú ert verið fætt á Instagram. Hann hefur því lítil litir. Nei, ég er ekki að segja að það sé eitthvað stærri hluti í heiminum, en þú ert frekar kúl. Er það ekki bara? Er þetta svo kóla bara eitthvað svo satisfying að sjá þuna bláa. Það svo þann bláan tykk. Já. En ja, það er að bróta podkastinnu. Já, ja, er að podkastinn að taka búinn að taka mikið að þú gert þig vilja taka vitur? Já. Er okay. ekki? Jú. Okay, Núna mátt húttaka viðtælum við mig í svona 5 mínútur. Það er það er það að segja upp fyrir eitthvað basic spurningu. Hvað er uppáðsmæturinn? Bara svona, byrjum við. Uppáðsmæturinn minn er, uh, það er mjög margt, en mér finnst svolítið gott að fá mér bara svona góða nautalund. Þú ertu alltaf með eitthvað svona hólt? Eða lambastegk? Er það er ég það að það er það Þú kemur stundum með svona eitthvað græmmetis bombu eða eitthvað heim. Já, stundum. Já, en Arjöf. já, hvað þú veist, hvað er eitthvað jákvætt um mig fyrir þetta þú veist, þú vist, á á er þú vist, úf, að sjá hvað er svona jákvætt með eitthvað lífubar stundum sem það En það er neikvægt við það? Já, hvað er jákvætt við lífubar stundum sem það? að sjá hvað er jákvætt við lífubar stundum sem Pældi ég að vera mamma og þú, þú, þú ert búin að gangi nýju mánuð með batn og svo fæður að liðbúrstunnsmenn þú <gir> veist ég, ég myndi, ok, þetta er frekar ljótt en ég myndi bara gera svo að gert í As, ég, Japan að bara setja bann það <gir> er bara sálti það bara, ég myndi gera það sko <gir> Nei. ég myndi ekki Útú, gera, núiðust, ég skiljum, að gera eða væri lögulegt, þá myndi gera þú veist að grínast eða væri lögulegt, þá myndi gera Þú viltu vita hvað er jákvæmt við legubúrstunni, sem mann segiru. Já. Herðu, ég erum bara nokkuð góða strákur, sko. Bara ah. ágættur ég að tala við fólk og svona. Já, já þú menn að fí... þú með podcast. Já, ég, podcast og ég er fín frændi, eða ekki, er ég ekki ágættur frændi. Bestu frændi í minnum. Bestu frændi. Minn maður. En já. Na, það er svona eitthvað jákvæmt. Ég hlaði að segja að alla sem er að hlusta að selvi, hann var inna, ó, er, <gif> <Mennið hef veitleisa. gif> <gif> að geta úp, heldur svillu við lítil sussu sinna ég er þið eld, djöfum við svillu ég ætla að sér það var hann var, var, að skipa þér að segja þetta í viðtælinu sko, hann sagði hann no að sér það hann var og með vinir sinni um Sölvi og, og, og, og, og, og mamma mín var með vinkurinn sinni og, og svo kemur ekki Sölvi tekur mömmu og bara kæður hann í snónum og gatt alltaf andað Nú, en mamma er mamma þeim byrja að ljúga <hæth>, Nei, og svo var hann alltaf að segja veist, hún komið einn heim og þá varst þú að byrja koma aftan henni og veist, hræðana og hún var eitthvað í aðurum bak þrýðabæk Ég hef búin að gleima þess öllu. ég held að þetta sé líi einu, Nei, sko. þetta er ekki líi En ég meina þá, þú veist, ert þú ekki svona yngri bróðu þinn? Nei Við erum báður eldri breðir, sko Já, en en þú veist, ég var leik gert hluti, Já og, ég hef alveg séð Ég er eins og bróka, er, er, er, mm -hmm. ég er eins og brókaist er flítla brauminn. Mhm. Bróka einn eins og svo mikið erfnuðu buxnar. Já finnst eh, þér að nöpúsnur. hata þetta? Nei bara svo hafnaðindi og okkar. Ég gerði það aldrei við mamma Já ég gerði aldrei. Nei. Ég gerði aðreigla. Bróka nei, gerði aldrei. Ég gerði mikið meira sko. Gerði það ég geta endlægum gerir eitthvað annað. Okay, næsta spurning, þú ert að byrja nú. <glum> næsta spurning. Næsta <glum> spurning. <glum> ég þarf <tóru sannir> <glum> að snerta réttir. Já. Mir hættir líkast að blikuna. En alla, ja, eh því þú hvað er svona, þú akkur byrjað að gera að þokkast. Akkur byrjað að gera að þokkast, þetta er enda mjög spurning. Af ég var einu sinni dalti miki að taka vetur og hérna og ég haði ha mjög gaman að því, svo ekki búinn að gera það lengi og ég hlusta á podcast sjálurs, Og mig langa að prófa af þetta er svona öðruvísi en svo þú núna og mér þú sest þetta er svona meira spjall heldur en viðtal sko. Mm. Og mér langaði svolta að prófa að hvort að þetta gangi vel og bara fanns langaði aftur að fara að tala við fólk sko. Mm. Taka við til fólk þanna hérna það var eins það svona svo er þetta bara að, að ganga dalti vel sko. Já þú þúst þú varst einu sinni í rúf Já var stuðgvæn. Já stuðgvæn en nei hérna þúst frettar með að veist, so, mar, taka við tala við klæfa fólk. Já íslindi fyrir viðtöl ek stressaður. því þú varst smá stressaður fyrir að koma. Já, já En er ekki ágætt að vera hérna bara? Jú, mérst mjög gaman. Fólk sem kemur til mín er að þeim finnist þetta neblelt sætt sko. Já. Ég meinaust. Þar er líklegar frekar stórar mannskapur að koma hérna. Já, stórar famous people. Já. <laughs> en ja, ég, ég ætla líka að segja sko, kór svona kór um eins og viðtali sem við teki. Já. Og þúst þar var ekki verið endalaus endalaugi podcast með Sölvaist. Þú gerir líka varastöð 2 í gamla já. dag. Já. Okay. Það var bara þú sem að var bara get heated bara svona þúst. Er svona, svona, svona ég tók tók 2 eða viðtöl sem voru svona svolti það sem var svona svona ríflildi og svolé sko. sem manigi tók einun viðtöl við eh sem fór í fíl út í mig þetta alltaf. Á... Hérna... Já. Ég mun glima hvað var. Stóu keinn einu sinni viðtali við á Geira Goldfinger er svo tók keinn sinni viðtali við Geira Goldfinger. Ég kannast mjög ennatt því. Já. Og svo hérna svo er alveg, hef ég alveg líka tekið viðtölu fólk þar sem fólk hefur fara að gráta í viðtölunum sko. Ég er meiri sein búin að gráta í viðtali Ég þaugast með sjálfa. Já, Já. ég man á klippið á TikTok uh -huh. og þá sá ég kommenting og þá voru, þá voru bara alltaf að segja að það veit með þetta svelu og það er algjör kongur <laughs> og það líkaði mér sko Já, já, það er alltaf að vera smá grænjuskjóða með stundum já. Það er ekki bara hlutaði lífinu Ég meina að þú veist, ég var næstu fannig að gráta gerðist einu svona, það gerðist svona mánuð A ég var með vinum mínum. Efst ég var með tveimur mínum og vinkona mínum. Við erum á áust á áustótt, þú sést sem Aprón og við erum að, búinu, að geta að gera svo við var bara Apróna. Kemur einhver stelpa sem er bara svona áleika stórr þú og á svona, svona svona svona svona, svona nærri að syngja á öð anna. Þetta bara svona. Þetta var alveg virkar. Þetta var eftir Halloween. Okay. Sem er svona Nei, þetta var svona viku eftir Halloween eða eða. Og var bara alfur merkur hún bara horfur svona á okkur nah what the fuck og, já, creepy, og við horfum á þessa manneski og það sem við vissum falla þetta var að komna mm -hmm. kemur bara hann við bara svona ferum í burtu það þrækt, og honum bara tekur hann bara og að vera í henne við bara svona svona þú veist það við vorum bara svona að, vorum með síunni til að gera þetta eitthvað svona, sem við mun mun mun eftir svo ég var með hátalara og þúst stund með skórunum sníkk hætalarinn og bara blasta þúst einu stund var kenninn að tala og ég stelt sitt lag og bara var það En já, ég var með hátal á mér. Bítur, bítur, nú, nú er þetta að segja það, já ok, alltaf var hún. En já, ég var með hátal á mér og byrja að stilla ykkur lög, getur hún að fyndi og það, eins og eitt heitur mamma henni kvalir, en að getur fyndir, la. En, <laughs> mamma henni kvalir? Já, er svolítið svona. Jó, hann að teka það, ok. En alltaf, það er, og ég byrja að stilla og hún bara svona, svo kemur hann aldrei, bara horfa á okkur, byrja bara þúst jæja með hásarröddust en þetta hún öskuð. Já hún bara kemur og gög leggst í jörðuna og bara svona what the fuck. Og svo byrja honum bara svona hún kemur svona þykjast elta okkur og við var bara svona okay hún mun ekki elta okkur. Sí svo við byrjum við að kassa masjens. Stoð þrókur svo reiðiskast og hún var oru svo pirru og ég þurfti einu að segja setja hátran á. Pirra honum ekki. Og, við vist, ef við hafi faraust og svo sem að horfa. Mm -hmm. Það var svona bíla, svæði mm -hmm. og svo svona löng brekka upp sem bara svona alveg svona. Var bara svona, derfitt, Og hún bara elta mig og hún var ógnast röð og ég fekk adrenalin kast út af því þú ég þúlust hún hún, hún var bara að bara fara ásto með haka hún hún eltaði mig og ég og hafa, hún var bara að fara að ná mér en, veist, og það varu brekkur sko og þessar skoðunir er, mínir þær eru svoltu svona krísar á anni og, mm -hmm. og eftirrátta sko en svolti hva? Svona krísar er svona þust æ það fyrir svona illa með skoðuna. Já sko. Nei svo að kalla efrosis og okay. Já og það og þá sko svo eru tveir menn bara að labbi bara þessu stelpa eða manneskja eða eitthvað þetta var bara þetta og okkvikiti eða eitthvað þú séi nei okay þetta, þetta, þetta, þetta, var, þetta var stelpa þust svo eru glældin við eitthvað og hún, hún og ví ég segi heiði við mennuna bara svona nei nú er sá en þessa hérna hjá mér bara bara og O þar fyrir þar keyvað þursna ekki vera að gera nétt þeir voru þarna bara svo rólegum stað niður og það var ein vinkur með að tala við hana hún sagði mér eftir að, hún, að, að stelpa varga reihitat ka reihitat ka e bara byrja fróu falla e eqa og Hintu, þið, þú og vininirnir og þá ég leiddi eitthvað messi einhverri konu og hún nei, var nei þetta var eiga stelpa e eqa svo alu stærri já. en hún var bara eiga svo og svo byrja honum bara að elta mig var erta creepy bara já, og svo eftir að við vorum öllu shockey og stjór ég, var, ég var með tvu vinnum mínum Mhm mm bara eiga bestu vinnum mínum eða mm -hmm. og, og svo var með uh bara okay. í og við varum bara sjokki, kemur ekki um gæi, með eitthvað bara glerbrot allt í blóði bara búin að pissa í sig labba svona og, eina, og við bara, what the fuck svo, og svo bara þurftum við að labba samfæra með öllum heim bara, þú veist og, og þetta var ein, ein bjóð, þú veist þar sem, sem skipalt er mm -hmm. og við varum að fylgja henni só leið það saman og það kepti og só var vinir menn koma að semdum mín mm -hmm. og bara fannst og, hann, og svo þegar labbið heim svo sá ég mér að fast kepti óþæðalett svo hann sprett heim. Mm -hmm. Og það var að ja það var bara það var klikka. En hvað sagði hann að voru stundum í skólan hátrar eða eitthvað. Mann þar ég var stundum við ja. við eitthvað eitthvað brekkara, Nei eitthvað? ég sko ég einu sinni það, kom með hátralinn í spekkinn en þú sé svo komi ég þú það, það var en ekki lengur COVID, og bara næstu. Þá styllti ég þetta hátari mína og byrjaði að setja eitthva sná fyndileg og og byrjaði bara sná og ég setti allt í hæst og setti það bara í eigruna öllum og eiga. Hvað ert þú gægin í skólanum sem er sná að fíflast í fólki og ja, það er sná í stundum. Það ja en bara það er ekki lengur þannig út á COVID þekkið ja. bara vegi í baknum okkar og þúst þú, mérs bekkurinn er alveg skemmtilegri en bekkurinn er að skefllari ja. og stundum sníkaði mér allta inn í hann eins og nei gerðist þanne að þetta var sko fyrsta mánuinn í vekknum að þá þá, þá var ein strákur vinur minn sem er í þasam bekk veikur, svo ég þóttist vera hann og kennarinn, fattaði ekki og hann hefði Jónas, hann var ekki hæ Jónas, ég var ekki hæ, og, og, og, hérna, og ég var bara í bekknum þeirra, það var ekki hann Svindlar í njöfum Já, það var en já, en ég get ekki lengur og þetta, ef ég vera sjáður þá muni, þá muni ég var okla bara, þú st bara COVID-logan, handtæk Já, þú veist, og Kannu bara allta tala um þegar af því e að ég labbi á stofunni er bara þúst ef ef ef þú smitrir guð. Þust ef við smitir þetta með mig. ég tók einu sinni grímuna henga. Og þetta er, er að orga þúst ef ég var smit þá ferjum allar bekkina þust 8. dag 9. og 10. þá munu allir fara í sóttki. Honna að fara í test. Honna allir að vera 자신, að há munu engin þá eru að vera innu um jólinn og bara svona ja ég tók einu sinni grímuna niður. Odda. En honna Hún er þú alltaf með, með Grímur skólanen núna? Nei, ekki lengur. Það var bara, það, var það var hægt af, af. fyrir viku. Já, takk. Er að Það var, var, var verst heimur. Nei, var verst og var með Grímur. Það var illa útar að, var... að vera laus hjana. Já. Varðu blautar? Já, þúst þegar mað berri anda. Mhm. Og urðu aðeins blautar. Já. Ma var bara som iPhone 9. Mhm. Og það var aðeins svo ég kom alltaf með bara megin eigin, þúst þúst þenna Fjölnotu græmir sig með Spáði ég því sem manst þegar ég var út í Paris þá var þetta COVID bara að byrja. Það var Það var að vera núna er bara Ja. Yeah. fucking bara 7 8 mánuðir. Nei ég þegar ég fyrst sá COVID var þetta var að ég sagði þú með það. var ég var frakklept ég var að fá video of what is the coronavirus. You bit up and hearðu ekki á ég bara checkað að mm það. -hmm. Núna er að bara, bara, bara COVID. Sjóðstu að var það bara áður en að það voru konar reglur eða? Já uh, Fannst eitthvað vít? Já, ví það var áður en að það voru reglur áfra Hvað fannst þú bara eitthvað vítíu á YouTube? Eða? Já, það var bara nýbyrja, bara hann var byrja Og hvað var? Það var 2019 sitt Ok, 2019? 2019 Já, þú varst bara undan að sjá það? Já Þetta var bara kína Já, og ég mani því að tala við pappa minn þegar þú búist ný faran og fraklandi henni að pappi getur þetta dramatíska, hann ekka, já, eina leiðin sem að því getum, er bara að, að bara, að, að þetta var eitthvað, þetta var sem ég getur að, þú veist, og þetta var bara, í, veist, kína, kína svo þegar þetta kom fyrst í þá var alltaf bara, hva? ég held að þetta var bara döiðin, bara, þú veist, en maður það, var bara dermaður. Hvernig er það, ég er áttu að pæli, sko, þegar að, að því nú krakkar er orðin svo flinkir eins og YouTube og alls konar svona dóti og bara dölun og eitthvað en oft þegar það er eitthvað svona þú veist, ég bælti svolítið í því þegar út í ykkur við fullanum fólki erum að tala með um eitthvað og þú veist þá hugsið þið kannski bara þið sjáði að fullanum fólki er að fólk panika þá hugsið þið bara hvað í fokkanum er í gangi mm -hmm. Það er alveg eins og þann þegar covid var að byrja þá hlýtur þetta hérna krakkarnir að virkar aldrei að verði bara sétt þá hlýtur bara hérna mena, að vera ég mena í allt smúsaer bara ekki í sem fyrir fokknum eða double fokknum það bara ég bara veis ekkert hvað er í gangi <laughs> það bara ætti ég vissu þetta hvað er í gangi bara og svo klikka ég að og að ég man það var stundum og að stressköst og okkar eins og ég sagði <laughs> því, en það var rosa gaman að sko, þegar þú komst, ég mann að var senasti dagurinn í skólanum mm -hmm. þá komst þú, svo Jó, præsaði mig emitt. og þú svo præsaði mig einu svona, sko, ég ætla að segja að þegar þú komst, maður sér ekki þú bankar á dyrnar, þú kom bara við blíktina heima, ég vissi smá að þú væri þú Nú? Nei, ég ætlaðið, ég, ég var aldrei fann að segja hennum að ég, ég, ég, þetta kvað, ég hugsa að þú væri þú svo heyrði ég Ego rættinn og mamma er eitthvað svona hafi allt ekki. Ego aftnaði ég var bara svona uh, okay. Og ég heldt fyrst að þetta væri Amazon sendingin. Mhm. Yfirna í mannigella hvað það var en en svo bara sótt var svo ég var bara Yes. Hællig. <laughs> Á ja, gaman. Ég vildi að ég hefði verið lengur hjá okkur. Já. Ja. Þið virtust bara að koma heim og, ég bara og all, mm -hmm. þið virtust að í sókkví og allan pakkanna hérna. þar. Af því En hvernig var svo fóruðu náttla í Þú varst náttúlega þar að verða falla kennsluna eitthvað niður hér. Þeir voru bara á Zoom. Er ekki? Ekki í... í Íslandi. Nei, úti. Já, úti. Vorum með eitthvað 5 mánu á Zoom. Þú varst í marga mánu bara í Zoom. Já, Hversu þú. Hversu leiðerlegt var það? Það var sko, það var eftir eitt, eitt var að þema var svona maður átti ekki að skrifa neitt, maður átti bara að hlusta og mm -hmm. símanum. Ég ég törnaði kamerana off. Það var ég bara símanum. Neimaður burr þar fyrir í síman, er, Já ég skildi. Það var líka bara það sem að fáka hausverk, það var verst. Ég er einn einn sinni það ma spyrist undir mega. Ma var hausar og enga. Nei, ma átti ekki nú ma átti ekki taka powerfrei. Bara anyway. Þú hefur saga af þérsuna linki tölvunni eða? vilja sjá að vera öðruis í skólakerfunu? Hva átt að vera sá er enda við mig í mannstu hvað sagði við mig með og nauðan, svo ekki fara spyrja mig eitthva ara svona með þí? Nei, ég meinaðu bara svona Ei vet ég leiðkar talan bara þrist ég er svo sem krinn spurningar eitthvað. En hvað þúrist af því ég man þegar ég var í rifar hérna á líka gamla þú var í skólanum þá fannst mér alltaf bara svona okay. Mamá má nú alveg mamá ætla alveg að fara hreyfa sig aðeins meira. Ja. Mun ég ætla að fara að vera aðeins meira úti. Þetta er alveg svo mikið að sitja. Mm -hmm. Hvað myndi þú vilja sjá að verið svona, svona öðruvísi? Við, það er ekki frímyndu lengur þú veist, ok það, við fórum aldrei út í, þú veist, ekki þegar var COVID það var bara vennilegt, það fórum alltaf upp í næsti það var hann eitthvað alveg á gott svo fórum alltaf í mat í tímyndur mm -hmm. svo máttum að fóra út í tímyndur og þú veist, þú vorum að klára matur og við vorum bæskilega aldrei úti mm -hmm. og, og mér er bara að segja þú veist, bara geri, veist, ég, man, ég man í fjórðabæk, fymtabæk, sjötabæk þá var alltaf Og var allta fyrstu frímundin var 20 minútur og settin var 40 minútur. Emnitt. Geru það aftur? Afkræki. Emnitt. Þustu er núna að búa þér. Já. Já. Kaði 40 min úr frímundra því þá gæti bæði borðað og líka farið út og eitthvað. Nei nei, það var bara við vorum út í 40 minútur. Já, okay. Það mínist það bara átti að vera alltaf á 40 minútur eða bara 60 minútur eða eitthvað. Já. Það er allra, að vinni er, er, var alltaf þúst þá vinir mínir er sá voru hjalla stjörnur og alltaf tala um eitthvað. Talar mér að við erum alltaf í þar. Gætum bara labbað um alla, Æskelena, og ok, við vorum mm. bara svona ja, við fórum bara bara skólalofunni 20 minitur til 40 minitur. Mikið að sitja svona lengi. Ja. Yeah. Hérna sérstaklega svona þegar kemur eins og núna, þegar kemur hérna svona dimmt úti og svona verra er ekki langar ekki semt að sofnar bara í korfunum. Yeah, okay. Ég sat að þrafst, þetta bækk var alltaf smott. Ja, ja, ég ætla að, að segja hvar einn saga sko, þetta þetta gerist við svona mánuði að skoða Þetta er svoltið svona ég ætla ekki ég er ekki eitthvað að reiða en ég er bara kennarinnir er er svo blýðar við stjélpunar heldur strákana. Aha? Já. Gæta. Þú veist ætla að sko ég ætla segja ástæðina af var þann að það var sko ég var ég eiga var sko ég ég var andvaka og ég sofna klukkan á skoladegi. Þúst trúum nokk. Ég bara var andvaka ég var bara já. símanum og svo sofnaði bara allt innu. Og og þúst og svo var ég eitthvað svo þreyttur að orga fyrstu tíma náttúrufræði og ég sá Ára fjóra stelpur svo, þannig að ég er bara svona, æ, akkur er svo, þannig að ég ekki bara, ég bara tek með einlund, kemur ekki að kenna þér en, öskra æt þú ætti að voru svo þetta, lítið á stelpunum, það er auðvitað vagnandi, og svona, hvað gerðu, veistu, og ég er bara svona, en, en þær voru, það var eitthvað, nei, ég er að fylgjast með það á og ég er bara svona, það er bara injustice, sko. <sajt> Injustið, minn maður. <sajt> Órættl Já rétt. er er er tekið á en er er það ekki líka stundum að teki stundum soldið á þeim sem eru svo aðeins háværir og svona. Er þú þannig? Just ég, ég get en stundum með smá ólæti eða eitthvað. Já en mérnist bara þúst eins og ég sé þúst stelpunar eru kanskje hlórað til tíma. En þúst ég þúst stelpunar þúst mamma okkur vera með síman það er svo þérandi nú eru alltaf teki síman á boxunum. Mm mhm. En þúst stelpunar er síman bara í vasanum. Nó smyglaði minn. Já, men naukar ekki vera eitthvað sé ég ekki eitthvað stærstu þust. En varðu segja mér eitthvað um daginn líka með heitna, eitthvað með stjölpunnar og strákarinn með eitthvað svona hérna sé eitthvað fallett eða slæmt og vera eitthvað já, í miðju. Já, já, það var keitt skelllett í 101. Þetta var sko þetta er snu í Austaó. Mm -hmm. En við fórum það, það allt á meðan við höfðum bara seinustu viku að fara og þetta var svona við gerðum svona 101 getir vera svolti svona réttlætis miki, og þetta sko, þá var það að hann neyðir mig að leik við verið ring, mm -hmm. kom að þeir verði allir hring. Mhm. Svo koma mennsku og áttu 5 að hrósumanni og svo kom að mér og þá ég var allsó glæður að svona, þvist, að, að það varu ekki bara vinminir, vinir minnir. Þetta var líka þúlust æðrir sem hrósir og svo koma æskuvenn æsku bestu og fyrstu vinir minnir. Þetta og Loki eruti þiparar. Og Og það að loka og Úlfur þegar að alltaf vera að rífast og ég hef aldrei hérst á æfnum minni að hann segja að það er bara góði bróður og bara bestu bróður í emunum og ég er kannski vondi við en ég ætla bara að segja að þetta góð bróður. Úlfur sagði að við lokað og ég er búin að býja eftir þessu í hvað, ár? Ég búin að býja þessu hva, ár. Hvað að þeir segja þetta? Já ekona men. Já. Já. En nei nei nei. A, a, já já. A, veist, og það var eitthvað svo fallegt. Ég bara tórast. Þúst ég fór aðeins gráta en þúst ég tórast. Þa, það var svo fallegt. Okay. En sí orðið líka eitthvað tala um eitthvað frækt fólk. Já, var var sko, svona, það var ógnætt af fundi. Það var skaðda það sná kom, það var sná þína kennarinn eða sná umsonar í 100 sem gæst skalli. Komu af fræi og við höfum neitt af ykkara neikot og Þetta sko, bara alla stelpunna voru bara að sagði ekki neitt um neitt, svo það kom að Kim Kardashian, það bara alla bara allar rétt við hönd og þar bara, já, bara falli allt við hana, bara falli og það, og svo, svo kom min aðeins við menn og við við við sáðum sko til að pirra stjölpunar en naja ekk að ég ætla að segja hérna hún er meira plastilíkönun sinn um eldur allt sjórinn og hérna <laughs> og það er Bjölist. Sko sá ég líka með Billie Eilish. Eftir, ég er ekki ekk að varan var leiðelug við hana. Þú ég var bara grínast til að pirra eftir, að ég sagði við hana ekk að neikta dóranga. Já, með lógt ár. Hver er Billie Eilish aftur? Billie Eilish er hún er eitthvað 19 ára Já, hún er með svona grænt hár hérna og svo svart já, já, já, já. og hún er svona alveg bara óxla fræ núna mm -hmm. og þetta var ekkert að ég kom með eitthvað ljótt hár allar eitthvað ney ljótt, þú veit, ógæsluður því en að hún er með fallara hár og eitthvað, veist Fyrir þið fú... gaman að vera að böggast í liðinu? Eða? Það er bara svo fyndi, eitthvað <laughs> <laughs> það er eitthvað svo kongalegt <laughs> Kongalegt, já Já Þur ekki að vera að dolda góðu br Okay. Hva hva var taka í lokin? Ég vil bara segja eitt. Liverpool er ræmlegur. Herðir, nú að fara að fara í það aftur. Nei, ég ætla ég ætlau, okay. Ég veit alra Liverpool Þeir... er þú bestu klúbburinn. Er þú þær. Þú komst nú með mér á Anfield. Það var best, það var geitt moment. Au gamann. Já, það gaman var geitt. Kannan fara á leik og. Já, það var þetta var þenna, ég fór í leik og Man Já hava klikka klikka sko. Tha mm -hmm. var tha var sko, ég byrja var mannýstunum suma 2016 til 17 þíbble. Mhm. Og sko sé ég að smara horfa af munu kannski að þegar Mikatarian núna í Róma. Yeah. Skoraði með svona hælinum svona sko scorpion kick. Scorpion's spyrnan. móti Sunderland. Þig de þú sko. YouTube er Já og það gæti yókð það en alla ég var að þem leik og ég sá ekki hvað gerðist svo sá ég eftir að hann skoraði með þust hærum sinnum með þust <hællegur> taka tók hann anna gott flikk. Þetta var rosa mark. Já og það var bara geggja þust ég mætti einmitt að anna leik og yeah. þá var líka Senterland í aðaldeildinni. Já alveg rétt. Var ekki leikurinn sem við fórum á síðan hérna Liverpool Liverpool. Hann var rosa hítur það. Að að að að að að að það var Er þetta er þetta flottast mark kom hérna og tók svona markið svona hérna og tók bara svona alveg snúningin get bara svona, fyrir... bar svona fallegt mark Já, F hérna Já, að, var svolítið, að var svolítið mikil hitti á milli stunnið mann, lífið upp að Já, lega áttan ég man, ég man að, hérna, að við vorum uppi þú veist, við öll svona hérna og við vorum uppi hér mm -hmm. og Evertúr sem minni voru svona niðri hér mm -hmm. og þeir voru að setja svona fyrir það blésum, einhverjum bláum blésum og þetta mm -hmm. og svo gat maður bara séð að Evertúr var bara þannig það bara hliðina ég stutt stutt um milli en mm. hvað myndiru segja afa ef var hérna ef þú að segja bara af því þú ert til dæla sí fyrsti þú sem kemur inn í viðtalt míns sem er svo ungur og örugglega bara ekkert margir sem fara svo ungir í viðt svona löng viðtöl svona, því þú ert, við erum alltaf eitthvað fullorna fólk gerir að tala um börn og unglinga og eða eitthvað en börn unglingar tjá sig aldrei í fjölmiðlum um þú hvað er skrítnast við fullorna borgið uh eða bara skína því fullarnu fólki er að fyrsta laga er svona geti ekki, ekki þú tekur allt svona svona seriöslusk við valfala. Nei ekki þú er þú þú getur aldi ekki og svona eins og mamma mín. Ég er ekki að grína stígina og að hún bara svona bara er utan bæsta mamma í heimunum en bara tekur já, bara, það það, það náttla er einmitt kanska Já auðvelda fyrir mig af því ég að ég er ekki mikið með okkur. En hérna Það væm mættum vera áns minna alvarleg. Já. Nei bara þú ég var palleri út af þessu. Það er alltaf svona. Ég er ekki að gefa dæmi eitthvað, dæminkur, ég bara segja þú ég alltaf erum fórum að borða. Þá reyntar ekki afmælis hérna hérna matarinn. Undan. Um Já. Já. Það var enda mjög skættleg. En, það var svona alltaf þegar við fórum að borða í frakklefði, þá var alltaf þú mamma og mm -hmm. pappi og avei alltaf tala um svona og okka. Þú ég ég er ekki með einhvern dramatiskur núna en þú lifir bara einu sinni af hverju að tala þess um að dramatiskur luti Petter. er engin tilgangur um að maður pælur því þetta er að góð skila búið hjá þér, þetta er alveg rétt en maður lifir bara einu sinni að en engin ástætti það er að vera svona dramatiskur mm -hmm. það er ekki bara hárætt jöp yep. eldur meistarimætt við ætla gaman að vera að að fá því viðtal yep. við varum búin að vera til lengi að plana þetta shoutout eldurur svona Instagram Ja, allra allra allra eldi á Instagram, er ekki? Yes sir. Mun um fá eitthvað alvaru shoutout á kallinn. Keira keyra grammi vel upp. Jæf. Grammir. Auðru ekki líka, sem er ekki líka setja sunt á vinina. Mun um, tala um þarna í vinina, jæf, það er svo með ísku sem að halda með sem að halda með Liverpool og svo Já, sem, sem allu Liverpool sko. Úlfur Loki sem ég sagðið tvíburana sem ég táraðast út af og Já, Daxi og... Dagur og má, Dagur má, Tórs Úlfur mánu allir, mánu allir ekki hann innum, er... Já, Jónas og... Já, svo með Kristjáni og... Já, tekkaðu hérna og rappi hjá Jónas Víkingi ágæti rappari Er hann að rappa? Já, hann, hann gerði mér þess að lagu um dagina eitthvað, heitir, svæðið mitt Svæðið mitt? Já Hver getum að funda það? Það var ykkur í keppni og hann vann keppnina og ég var Já. í vídóinni é ég var ég var meira svo sem við vorum í því vorum meira svo sem og háverri meira svo hátalara hérna ja ja það gerði og svo fórum við okkur að boka fanta mm -hmm. og fórum í svo sem gætt svona creepy area svona í austö. Mm -hmm. og byrjum bara að drekka fanta og já, <laughs> inna, í hérna laginu. Slot, það hefði hæft að, að, að áður þá Já finn þetta lag. Eldrei sé þetta finnað á netinu. Också ég er með hátalan hérna og ég er með húfuna og ég flossar í lokin. Flossar, hvað já, það er, þú veist, er sem, Já, þú sért alveg svo aldrei náð. Já, en ja. Au, ef ef ef að við gleymum svona, Kristján og og hvað líka hlinnur og... Kolbeits sem eru tvíburar, skírnir, Jón sem er bara á out að alla góðu vini því að það er alltaf svo erfitt þegar man er að segja svo mörg nörfna að man gleymir einhvern. Skýllu. Bara shout out til allu vinnu mína sjátt all allra vinnað og mem og pappa og mem og pappa og sölva og sölva allir klári og emma aða emma aða allir góðir Gekjaði, búin að standa þeir vel við erum búin að koma þeirna og spurðum maður hvað er styrsta viðtala mitt þá er ég alveg að tala við fullori fólk sem við vanti að vera í viðtolum við erum búin að vera þeirna núna meiri en klukkutíma sko í alvöru já, já, við erum búin að vera mun gert sko. Ég stað bara frekar svona bara gott sko. Já, dalti mikið sko. Það ég ég heldt að ég myndi ná bara svona 40 mínútum. Já. En ég ég kláraði okay. ég náði klukkutíma. Er ekki? Því ég árnaði með að vilja vera leikstjóri sko. Ég heldu getur verið ja. flóttur leikstjóri. Ég ætla bara að segja, ég ætla að hrósa Sölva Tryggva fyrir að gera bara bestu podcast í heiminum. <laughs> sölva -tryk... Nei, alvöru, Nei Fri... og Djórókan <laughs> Já, ég ætlum bara að bestu frændi efnum. Kanntu ég að ge gemmi knús? Við megum knúsast af því eru fjölskyldar, sko. Takk fyrir viðdalið, meistari. Sjóðumst. Það var